Děkuji za pozvání předně. Ještě úplně na úvod, já si neodpustím. Trocha osvěty. Kopírování není krádež. A zaměňování těchto pojmů vede k fakt značnému zmatení. A nevím, asi už, už nevím, jak to mám někomu, někomu vysvětlit. Asi, asi, že auto byste neskopírovali. To je asi jediný co funguje. Ale... Ty dva pojmy fakt jsou zcela odlišný a když se, když se začnou plíst virtuální věci a fyzické věci a přistupuje se k ním totožně, tak to má implikace, které prostě nebudou fungovat. Já se k tomu asi trochu dostanu, ale neodpusil jsem si. to Přesně tak. ale tak to má že tak to jako kolokviálně jako hej, ty změny vykrádaly jako mezi umělci a ne takovýhle, jako, což samozřejmě pochází z nějaký, uh, něčeho, co používáme na základě toho, co nám na společnost, ale rozhodně to není nějaké hodnotící k čemu říkáme duševní vlastnictví, k čemuž se myslím, že dostaneme právě potom i, i u dvou producentů něčeho, co lze nazvat duševním vlastnictvím, tudíž Karla a Kamila, co se týče jejich vlastní práce, jejich vlastní produkce. Takže vlastně možná, pokud tady máme nějakou, jakože ani se v té dichotomii nemusíme nadále pohybovat chtěně, můžeme ji mít na mysli, ale ještě bych to právě protnul tady tím, poměrně odlišným konceptem od těch dvou, když teda Mikuláš pléduje za to, aby jsme nesměšovali reální statky a takzvané virtuální statky a neoperovali tím slovníkem, který máme naučený pro, pro ty reální statky v tom virtuálním světě automaticky, tak ten koncept toho duševního vlastnictví pro mě může být tak, jak je v současné chvíli jako mě roz, ro, roztříštěný, ale tak, jak mu společně zřejmě rozumíme, tak může být jakýmsi klínem mezi tady těma dvěma oblastma a k tomu se možná dostaneme skrz ty licence. No. No, velmi stručně. Myslím si, že je strašně důležité, jaké, jak, jaké pojmy používáme, protože to, jaké pojmy používáme, ovlivňuje to i, jak o nich přemýšlíme. Tak to byla jenom poznámka na úvod, ale nechtěl jsem si tím nějak zaseknout. Jo, uh, já uh, v tom svém příspěchku chci nějak uh, schrnout koncept uh, copyrightu. Přistoupím k němu z toho anglosaského pohledu ze dvou důvodů. Za prvý je podstatně starší, ten copyright prostě od toho roku 1710 statut královny Anny je, je ten anglosaský, řekl bych, že ten evropský koncept, který je trošku jiný se vyvinul až v reakci na ten, na ten anglosaský, ale především ten anglosaský model je naprosto dominantní z hlediska, z hlediska současného internetu a z hlediska uh, legislativy. Prostě zpřísňování copyrightů přichází z té Ameriky, stejně tak Facebook je americký, stejně tak domény jsou pod americkou jurisdikcí internetový, a ten anglosaský koncept copyrightu je to, co dominuje i třeba v obratech firem, ve filmovém průmyslu a ve všem dalším. Takže já jsem to zúžil na tenhle anglosaský. Mohli bychom se pak dlouze bavit o těch rozdílech, ale myslím, že pro, pro tenhle panel to stačí. A jak teda já, já vnímám copyright, nebo co, co pod ním chápu, to je státem udělovaný monopol na šíření, kopírování a remixování uměleckého díla. Je to důležitý především proto, že, že copyright není v tomhle konceptu přirozené právo. Není to tak, že by člověk, protože něco stvořil, tak bylo samozřejmý, že, že on může omezovat, omezovat ostatní lidi, ale je to nějaký státem udělovaný privilegium. To je první věc. Druhá důležitá věc, sice ho primárně získává autor, ale je převoditelný při nejmenším v té majetkové části na nakladatele, vydavatele, dědice, další skupiny. A, a to má dost, dost daleko sáhlý implikace. Vlastně většina excesů, který s copyrightem souvisejí, vůbec není spojovaná s autorama, ale právě s majitelama kopírovacího monopolu. A to základní, základní zdůvodnění copyrightu je v anglosaském pojetí, aby se skloubily dva zájmy veřejnosti. První zájem, aby vznikalo co nejvíc umělecké děl v co nejlepší kvalitě. A druhý zájem, aby bylo možné co nejvolněji ty díla šířit, sdílet a vyměňovat si mezi sebou. Hodně o tom se bavili už tehdy autoři americké ústavy. V americké ústavě je přímo zakotvený, že se nesmí prodlužovat do nekonečna, protože by, by zjevně nedostal téhle funkci, která má být primárně motivační. A vůbec se tam, vůbec se tam nemluví o nějakém právu autora na odměnu. Cíle je prostě motivovat lidi, to znamená copyright jako nástroj toho, aby byli umělci motivovaní tvořit a současně už si ty zákonodárci tehdy uvědomovali tu druhou stránku. Pozor, vřejnost chce si ty věci vyměňovat. Třeba příklad je, proč proč jsou knihovny tolerované i v rámci copyrightu? Prostě zákonodáci si tehdy řekli: Tohle je důležité, to potřebujeme a prostě ten copyright se na ně vztahovat nebude. Dokonce i ty poplatky za půjčování jsou mnohem starší než knihovny a mnohem mladší než knihovny a mnohem mladší než copyright samotný. A kde já vidím, vidím hlavní problémy copyrightu? Za prvé si myslím, že, že přestal plnit ten, ten deklarovaný účel, kde se to dá snadno doložit. Strašně omezuje remixování. Dneska je hrozně těžký používat tu tvorbu, která už vznikla, a nějaký pozměnit a vyvinout dál. Příklad písničky Beatles jsou prostě dneska pro několik generací už klasika, ale pořád nesmíme změnit písničku Beatles na svoji vlastní písničku a hrát ji na, na koncertu. Furtě je tohle samo o sobě a když to chceme udělat, tak musíme odvádět nějaké poplatky uh, skrz osu majitelům kopyrajtu na Beatles. Uh, a byrokracie je kolem toho docela složitá, ale především mě to přijde naprosto, naprosto nepochopitelný, proč věci, které jsme celý život poslouchali a jsou součástí naší kultury, Nemáme, nemáme pod svojí kontrolou a nemůžeme s nima nakládat. Což teda souvisí s tím, že, že je zcela zjevně příliš dlouhej a neustále se prodlužuje. Dokonce teďka Evropská unie asi před dvěma rokama prodloužila copyright o dalších 20 let na 70 let po smrti autora. To znamená, že dneska je trvání kopyrajitu 100 let od vzniku díla což asi fakt Lennon Lenona nepřiměje k tomu, aby napsal víc písní. A Česká republika tehdy, když se to projednovalo v Evropské unii, konstatovala, že to jako prospěje jenom těm teda firmám, co to vlastně, ale stejně to prošlo. My jsme byli jedno z málo zemí, co byly proti tomu prodloužení, ale tam není právo VETA, takže to prostě prošlo. Důležitý si uvědomit, že copyright historicky vždycky souvisel s nějakou mocenskou převahou a kontrolou, dokonce až cenzurou. Třeba dobrý příklad je dokonce od nás, kdy nějaký král nebo panovník český uděloval právo nějakému umělci napsat kroniku a dal mu mu, když ji vydáš, tak ty budeš jediný, kdo teda bude moct ty rukopisy dál prodávat, s jedinou podmínkou, já si to přečtu dopředu a, a dám ti to svolení to, to vydat. A, a vlastně historicky to, to takhle fungovalo. Copyright vzniknul v té Anglii právě proto, že, že Královna si chtěla uzurpovat moc zakázat vydávání nějakých děl. Pak zase tam byly mocenský spory mezi Královnou parlamentem, ale, ale bylo to tradičně tak, že Přesto, že se udělil nějaký zákonný privilegium, nějaký skupině, konkrétně v té Anglii Stationers Company, která teda měla na starosti hlídání toho, že se tiskne jenom to, co má licenci, tak na oplátku nějaký autority měly možnost kontrolovat to, co se tiskne. Jakmile je všechno, co se tiskne, nějak licencovaný, tak je možný zřídit úřad, který bude teda dohlížet na ty licence. A... Ve světě internetu je copyright nevinnutitelný bez, bez masivních zásahů do občanských práv. Prostě sdílení přes torenty nezastavíte přes sledování všech lidí. A ostatně už se to začalo dít. Třeba data retention je klasický způsob, kde, kde zákon určený k boji s terorismem slouží k chytání pirátů. A problém velký je, je u nás, že se za veřejný peníze vytváří díla e, i třeba velký filmy dostávají velké dotace, ale pak e, ty díla nejsou svobodně širitelné a ještě stát vynakládá další prostředky za, za stíhání lidí, že z sdílejí. A já vidím obrovský problém to, že je copyright jako default a jako standard. To znamená, všichni, cokoliv, cokoliv je vytvořený, automaticky copyrightovaný, i když často i, už časou se vedou copyrightový spory i o denní zprávy a takovýhle... takovýhle Věci, co jsou explicitně vyňatý, nebo Hrad CZ má na svých webových stránkách copyright, i když je to ze zákona úřední dílo, a, nebo Ministerstvo kultury si dalo copyright do loga. To mně přijde úplně zvrhlý. Ale to, že je to default, přináší další problémy třeba s osyřelajima dílama. Prostě spousta tvorby, kterou by autoři rádi uvolnili, tak není možný používat, protože není možný dohledat autora a dostáváme se do, do slepé uličky. A uh, pak bych se chtěl dotknout k, i toho přechodu vlastně k, k fyzickému světu. Hmm. Těch pozice, kterých je, je copyright kritizované, je strašně moc. A já se vlastně stotožňuji s podstatnou částí, úplně se nestotožňuji s, s tou komunistickou, protože já, já spíš termín duševní vlastnictví moc nemám rád, já mu říkám spíš virtuální vlastnictví, ale... Uh, Libertariánská kritika třeba strana svobodných občanů, vlastně klasicky máte tezi, že copyright nemá být garantovaný státem. A je to vidět na tom, že copyright je zcela zejevný omezení vlastnického práva. Vy si koupíte knihu a nesmíte ji skopírovat a dát na internet. Vy si poslechnete písničku a nemůžete ji zpívat. Vy máte nějaký svůj majetek a stát přes copyright omezuje to, jak s ní můžete nakládat. Samozřejmě, komunistická kritika je snad, že to se to hodí dohromady s vlastnictvím obecně a má se zrušit to soukromí, tak se zruší to duševní. Uh, uh, ale tam je, co, co je tam důležitý aspekt i třeba u té komunistické, je, že, že teda aspoň to, co je vzniklý za ty veřejné peníze, rozhodně by mělo být veřejný. To by se řeknalo z těch levicových pozic hájit zcela bez problém, uh, a z pravice. Ale, uh, pak, pak je tam ten aspekt vynutitelnosti a co jsme ochotní jako společnost udělat proto, aby jsme ten copyright vynutili. Prostě jestli jsme ochotní, aby veškerý provideri museli kontrolovat veškerý uh, internetový komunikace, aby jsme práva, který máme v reálném světě, to znamená listovní tajemství, uh, právo na soukromí, obětovali proto, aby jsme ten copyright vynutili. Prostě kdy, kdybychom chtěli vynutit copyright, tak to uh, znamená IP adresy na jméno, prostě uh, přístup k internetu registrovaný na osobu a konec listovního tajemství. Bez toho to prostě nepůjde. Bez toho, abyste se dívali do mailů, nezjistíte, jestli si lidi ty knížky mezi sebou nepustí, v PDF-kách. Uh, a pirátská kritika, kromě toho, že teda přejímá řadu těch aspektů, co jsem, co jsem zmínil veš. Uh, se staví na tom, že, že to vlastně rozhodně není tak demokratický, jak se to tváří. Ten způsob, jakým byl copyright prosazenej, prostě nikdy neměl většinovou podporu, ale vždycky no, ukázalo se, že takhle, otcové zakladatelé USA, když vytvářeli koncept copyrightu, tak vůbec je nenapadlo, že by mohla menšina převálcovat většinu. Ale ukázalo se, že když ta menšina má velký peníze, a ta většina má velký transakční náklady, aby se tomu postavila, tak je to poměrně snadný. Takže takhle okrajová věc jako, jako copyright, vlastně bylo možný ji prolobovat skrz zájem úzké menšiny. A druhá věc, co je, co je pro mě teda velmi podstatný, že jenom technologickou změnou se změnil zákon. Dřív se copyright vztahoval na... na na nakladatele, na vztah autora a nakladatele. I Viktor Igo, který vlastně prosazoval autorský práva v Evropě a Brnskou umluvu, říkal, my potřebujeme posílit práva autorů vůči nakladatelům. A jenom technologickou změnou, to znamená tím, že tím, kdo kopíruje, přestala být ta firma, co lisuje ty CDčka, ale každý uživatel internetu najednou začal copyright, bránit korporace proti, proti jednotlivým uživatelům. A já si myslím, že je velmi problematický, když se změní reálný význam zákona bez toho, aby se o tom znova hlasoval. No, a v reakci na ten excesivní copyright vznikly právě licence Creative Commons. Jak fungujou? Fungujou jako skládačka, já jsem tam dal těch pět základních symbolů, ze kterých se dají sestavovat. C, C, to znamená, že je to licence Creative Commons, by je uveď autora vy můžete, a můžete použít vlastně libovolnou z těch, z těch značek. SA, share alike, je zachovejte licenci, NC, non-commercial, to znamená pro nekomerční použití a ND, non-derivatives, to znamená nevytvářejte odvozený díla. Takže vy tímhle dost jednoduchým způsobem můžete u toho svýho díla specifikovat, co si vy představujete aby se s tím díla, jak s ním mají lidi nakládat. Protože když tam dáte buy, tak říkáte vždycky mě uvádějte, když tam dáte SA, tak zachovejte licenci, NC nekomerčně, ND teda nedělejte odvozeniny. A je to teda způsob, jak, jak vlastně ten copyright zredukovat na pro vás chtěnou, chtěnou úroveň. U softwaru vlastně podobnou roli má GNU, GPL, kde, kde důvod, proč to vzniklo u toho software, bylo, že, že bylo strašně moc programů s velmi podobnýma licencema, ale nebylo možné, aby na sebe navazovali, protože ty licence měly drobné odlišnosti. A tím, že vznikla jedna univerzální, která je asi dneska pro 40-50% svobodného software, tak, tak se ten proces dost zjednodušil. A co je, je důležité si uvědomit, jsou tam vlastně dva základní přístupy. První přístup je CC0. To znamená, já to, co jsem vytvořil, dávám do public domain a ať si s tím dělá, kdo chce, co chce. Public domain to znamená, že, že je to volná tvorba, jako, jako kdyby na to ten copyright vypršel. Prostě napíšu článek, dám tomu CC0 a každý, dokonce i mě nemusí uvádět, prostě může skopírovat jakoukoliv část a hodit jí do reklamy. Prostě ujacnit úplně cokoliv, vydat to knižně a prodávat cokoliv. A CC by SA, nebo to GNUčí GPL, je takzvaně virová licence, nebo vlastně legální hack copyrightu, kdy Richard Stallman, a Lawrence Lessig, co to vlastně vytvářely tyhle koncepty, se zamýšleli nad tím, jak to udělat, aby v tom systému, kde je dneska copyright norma a... Ještě k tomu dochází k masivnímu technologickému obcházení toho zákona a uživatelských práv, jak to udělat, aby jsme vlastně hackli ten systém těma svobodnýma licencema. A tím, že se do těch licencí přidá to SA, to znamená Share Alike, tak kdykoliv ta komerční firma nebo kdokoliv jiný použije ve svém díle kus toho vašeho díla, když to zremixuje, tak musí zachovat licenci a musí to uvolnit. To znamená, vy napíšete článek, nebo spíš, nebo spíš natočíte třeba video, nebo uděláte písničku, a když ta písnička má být, má být použitá ve filmu, tak ten celý film, pokud je to by SCL, CC by SA, ta, ta vaše písnička, tak celý ten film musí být, musí být kopileftovaný. A, a takhle by to teoreticky mělo, mělo vlastně pokračovat. A kdyby se podařil prosadit tenhle princip, že ty veřejný, veřejně placený díla budou licencované tímto způsobem, tak velmi rychle by se ten copyright rozsypal, protože prostě filmy by na sebe navazovaly a vlastně čím dál větší procento kultury by přešlo do té volné licence. Takže tohle je takový jako legální hacks, hack, který ty Creative Commons přinášejí. Já se velmi rychle blížím k závěru a a jenom teda, co, co podle pirátů by mělo směřovat k tomu, aby se ten současný stav změnil a zlepšil? Za prvý teda, my nemáme nic proti morálním právům autora, to znamená právo být uváděné jako autor a právo zveřejnit dílo, prostě rozhodně nechcem nikoho nutit k tomu, aby, aby díla zveřejňoval. Druhý krok, legalizovat nekomerční sdílení, protože už, už jenom z toho argumentu nevinnutitelnosti. Prostě bez, bez legalizace nekomerčního sdílení je buď, buď bude zachovaný současný stav, kdy, kdy vlastně je obrovská ignorace toho práva a jednotlivý excesy vůči, vůči jednotlivcům, anebo přijde prostě nějaká dystopie, kde, kde prostě bude posilovaný ten velký bratr a tresty budou čím dál přísnější. Za porušení copyrightu dneska můžete jít do vězení na 8 let, tam prostě už, už skoro není jako kam to zpřísnit. Můžete dostat 8 let za, za, na tvrdo za, za, za piráctví. A, a stejně prostě se, se sdílí prostě masivně jako miliony lidí v České republice. Takže podle mě jediná cesta je, je povolení toho nekomerčního sdílení. Zkrácení komerčního monopolu, se můžeme bavit o tom, na jakou dobu, podle mě by ve většině případů stačilo klidně pět let, ale je to k úvaze. Povinnost registrace při nejmenším po už nějaké krátké době, aby se vyřešil problém s osiřilýma dílama, aby to přestalo být norma. A pak mnohem jasnějíc povolit odvozený díla. Dneska je hodně sporů i o takové věci jako satyra, parodie, který by vůbec tím vůbec copyrightem podle mě neměly být postižený. Často jsou to vlastně spory ohledně svobodu slova. Už, takže, takže povolit odvozený díla. Zákaz DRM, to znamená zakázat firmám, aby, aby zákony obcházely přesto, že, že si tam dají nějakou svoji technologickou vychytávku. Dneska je to přesně v obráceně, je zakázaný obcházet DRM. Takže člověk, když se chce domov, třeba svého zákonného práva vytvořit si kopii pro vlastní potřebu tak tím porušuje zákon a, a teda klíčová věc, aby díla za, za veřejné prostředky byly svobodní.